nýundi kabli um bróttlaup nólda. Að nokkrum tíma liðnum sapnaðist mikill hópur að domrhingnum þar sem valar sátu í myrkrinu, því að nú var dimnótti við öllu. En brótt fóruð þó stjörnur vördu að glitra yfir höfum þeirra, því að heiminin reynsaðist og varð heiður eftir að vindar mannves af því blási burt gufum döðans og hrakið skuggaflóðið aftur til sjávar. Þá stóð jafana upp Og hielt upp á grænhug sem lår þar nakin og svartur. Hon lagði hendur sínar að trjánum, en þau voru dauð og dimm. Og hver grein sem út snart brotnaði og fell líflaus af þótum Við það hógvist margrætta kvenstævir og syrgjundunum fannst að nú hefðu við hringið að drekka síðustu dreggjur þess bikar sí botn sem Melkor hafði tilreiðin. Javana talaði fyrir völum og sagði Ljós trjána er sloknað og lifir nú aðeins í silmerlum fjanórs. Fram síðn var hann. Þeim öplugustu undir alföður veitir hann þá gjöf að geta framkant stórvirkið aftur einu sinni, en aðeins einu sinni. Ég skapaði ljós trjána, en ég mun aldrei geta endurtykið það. Samt gæti ég, ef ég hefði aðeins örlítið af ljósið þeirra, vakið þau aftur til lífsins, áður en rætur þeirra fúna og þá yrðu sára hvart grædd og skemmdarverki melgors kolt koltvarpað. Þá tók manvei til máls og mælti Heyrir þú, Fjanur, sonur finn með orðjafunnu? Vilt þú það sem hún óskar? Það varð löng þögn. Fjanur svaraði engu. Þá rópaði tólkas í bræði. Ó, svaraði nóldi, já eða nei. Getur nokkur neitað jafunu um þessa bónn? og komu ekki ljós sílmerglana upprunarlega einmitt frá hennar ljósi. Men Áli sköpudur meldi. Látum í engu óðslega. Við förum fram á meira við hann, en þið gerirðu ljóst. Látum hann hugsa sitt ráð í friði um sinn. Þá talaði fjarnur, og grétt sáran. Það gildir jamtum hinnar minnidáðir sem þarf stærri að það nást aðeins einu sinni. Þær verða ekki endur og þá verður hjartað því svo búið að una. Blaðsíða 86 Víst gæti ég sótt dýrgripi mína úr læstjóhólfi, en ef eitthvert óhafskildi henda, mun ég aldrei þá skapa þeirra líka. Ef þeir getur bresta, þá mun á hjarta mitt bresta, og ég myndi falla, fyrstur allra elda á amalstandi. Ó nei, eigi fyrstur, þeirðist mandosumöldra, en þeir skildu ekki við hvaða náttið. Og aftur var þögn, meðan Þjanor hugsaði í myrkrinu. Þá fannst honum sem hann væri umgringtur óvinum og hann myndist orða Melgors þegar hann varaðan við því að silmjörglarnir væru hvergi örugir því að varar ásaldust Og Melgor er sjálfur vali eins og þeir, saði einhver rödd innra með honum, og því að þið hann best að þekka allan hugðera. Þannig kemur þjófurinn upp um þjófanna. Svo rópaðan hátt. Það mun ég aldrei gjöra að frjálsum vilja, og ætli varar að þynga mig til þess mun koma í ljós að sækjast sérum líkir, því að melkor er þeirra ætnatur. Þá sagði Mandós, Þú hefur talað. Og nýjanna sorgardís reis of fætur og hjælt upp á grænhög, setti upp gráu hettuna, og með tárum sínum þvoði hún burt alla sörgun ungoljættar. Og hún söng sorgarljóð yfir skuggaverkum heimsýns og skadajarðar. Og meðan hún satt og sirði komu sendibóðar frá norðurbyrkinu. Þeir voru nóldar og báru nýj ótíðindi. Þeir lístu því hvernig blindmyrkur hefði komið æðandi norðurabógin og í því miðju fór ekkurt appl sem ekkert nafn var og út frá því stafaði myrkrinu. En þar var melkor líka með í fjör og hann kom að húsi fjanors og vóð þar finnva konung nólda fyrir dörum og þar með fyrsta blóðinu í hennu blessaða konungsríki. Því að finn við einn hafið staðið óhagalnegur og ekki lagt á flóta undan hrygglingi myrkulsins. Síðan sögðu þeir að Melgor hefði rofið múra norður ráðist inn og rennt öllum skartgripum nólda sem þar voru gendir, og silmörðlarnir væru hornir. Og Fjanor reis á fætur, lyfti höndsini upp framifir í mannvið. Þá lísti hann bölvun yfir Melkori og kallaði hann morgott, myrkra óvinn heimsins, og undir því nafni einu þekktu eldar hann æ síðan. Hann bölvaði hvaðningum anveðs til sín á þessi hátíð, og þegar stund er hann hlíti kallinu til hágnafjufjáls, og hann ámælti sér í brjálun æsings og sorgar fyrir að hafa ekki setið kyrr heima í norðurvirki, því að sjálfur hefðan haft meira borðmagn gegn Melkori en að láta hann drepa sig. Aðsvo meldu rauk fjánor burt frá domringnum og flýði út í nóttina. Því að faðir hans hefði verið honum kærari en allt annað. Jæbel dýrmætari en ljós valalands og hinn frábæru eigin smíðaverkans. Hvar getur meðan alfa og manna son sem virt hefur föður sinn meira? Blaðsíða áttatjóðsjö Margir samriðust fjánor í einlæglega í sjálarkvöð hans, en hann átti ekki einnum sártabinda því að jafanna grétt sáran á hugnum. Hún ótaðist að myrkrið myndi gleipa síðustu geislana af ljósi Valalands um aldur og æfi. Því að enda þóttu Valar herði ekki enn skilindir fulls hvað gerst hefði, þótti þeim ljóst að melkur myndi hafa sótt sér hjálp einhverstaðar út fyrir ördu. Og nú voru sílmerglarnir líka glataðir, svo það skipti einhver máli lengur hvort fjanur hefði játað eða neitað jafannu. Þó þykjast menn sjá að það hef Ef hann hefði verið búin að svara játandi í fyrstu, áður en hörmungarfreglindar bárust frá norðuvirki, svo líklegt væri að allt hans atverði hefði getað orðið annað en raun varð á. En af því mátti sjá að ekki varð vikist undan skapa dómið nólda. Á meðan hafði Morgott komist undan eltingu vala fyrir að honum tókst að leynastýr í myrkrinu, þar sem heita Aramans auðnir. En þær lágu norðanlega á breiðri lálandistræmu millir Gyrðisfjalla og úttafsins, með sama hætti og skuggaðreimin sunnar á ströndinni. Sá var þó munurinn hvað auðnirnar vorum við víðottumeyri fjalls og fjöru, en þær voru jafn lífvana og urðu aði kaldari eftir því sem norðardró og nálgæðist hafísin. Um þær hröðuðu morgott og ungoljant og komuðs í gegnum úamúri hinnar miklu síþókur þegar nálgæðist helkaraxi eða heljar sund, það sem skemst var milli Amarslands og Miðgarðs. En sundir var rókað af hennum svarrandi hafís. Þar fóruðu yfir og komist loksins á jakarlöpum til norður hluta hinna landa sem kottu það að verið Miðgarður. Áfram hælduðu ferðinni óstöðvandi. Hvergi var áð því að nú varð morgott þess físari að hann gati ekki stoppið frá ungoljandi. Hún dróðan inn í myrkulskísitt og fylgdist með öllum augum sínum stöðutt með honum. Það fyrir komu á landsvæðið fyrir norðan drengist fjörð. Nú var ekki orðið langt fyrir Morgott að fara til rústana í angböndum. Þar sem við mikla vesturvirki hans hafði áður staðið. En ungoljant vissi hvað hann var að hugsa, og að hann myndi reyna að sleppa frá henni. Hún hélt honum því föstum, og krafðist þess að hann endi lofar sitt. Svart hjarta, sagði hún, nú hef ég gert allt að óskum þínum, en ég hef enn ekkert þengi til að segja hungur mitt. Hvað viltu hafa meira, spurði Morgott. Langar til að gleipa allan heiminn? Ég lofaði aldrei að gefa þeir hann allan, því ég ætla meira að verða höfðingi hans. Nei, ekki kæri mig um það, sagði Ungoljant. En ég veit að þú náður í mikla fjálsjóði í Norðurvirki. Ég vil fá þá alla í minn hlut. Og minnstu þess að þú lofaði að launa mér báðum höndum? Blasiða 88 Þá var Morgott í nauðugur einkostur að láti henni eftir alla gimsteinana sem hann hafði tekið með sér. Hann fekk henni þá einn fyrir einn, henn tregur mjög, og hún glefti þá jafnóðum og heimurinn glataði fegur þeirra. En með hverjum stein sem ungóli hann bólnaði hún út og varð æriðsavaksnaði og ógulegri, en þó fekk ekkert mettað gækki hennar. Þú gefur mér aðeins með annari hendisafun, með vinstri hendinni, Fáðum við líka það sem þú felur í hæri lofanum, en í hæri hendi sér hélt morgótt fastum silmörglana, og þó þeirra verið læstir neyri í kristalhylgi voru þeir strax byrja þeirra brennan og höndans kreftist af svíðanum, samt fjækst hann ómögulega til að opna lofan. Nei, sagðan, þú hefur fengið þing skammt, því að þú nöst líka minna krafta á hufiðs við að leggja í og framkvæm þetta verk. Nú hef ég ekki meiri þörf fyrir þig. Þá hluti sem ég nú held eftir, ekki og ég mun ekki einu sinni leifa þér að líta þá augum. Ég eigna mér þá til eilíðar. En nú hafði ungóli allt að vaksi mjög og orðið voldug og sterk af fóðurinnu sem hann hafði fengið, en dreigjit hafði úr honum vegna aðlsins sem hann fekk henni. Þá reis hún með offorðsi upp gegnónum, myrkur skíjennar lukti um hann og hún óf um vef klisterandi þvengja til að kirkja Þá rak morgott upp sítt hræðilega vegin sem bergmálaði í fjöllunum Því var landsfæði þetta kallað Lammóð eða Bergmæli, því að bergmálið af röddans festist í fjöllunum eins og ég læstir í gymslu. Og æ síðan ef einhver hafi hátt með rópum og sköllum á þeim slóðum, þá vöknuðu auðnirnar þar á milli fjalls og fjöru og fylltust af ærandi glimjanda angistar ræta. Ób Morgots á þeirri stundu var það mesta og hræðilegasta sem nokkuð tíman hefur heilst á norðu slóðum fjöllin hristust og jörðin skalf og klettar tættust í sundur óþíð heirvist líka djúft niður í glyndastaði langt niður í jörðinni undir rústa sölum angbanda sem valir höfðu í flítinum í allhugsi síni aldrei fari neður í þar leyndust balrogarnir enn og beðu endurkomu hörðungja síns nú heyrði ver ópans og risu skjótt uppur undir djúpunum þær þustu yfir móðurland hiðla og skullu yfir bergmæli eins og brunastormur. Með logandi eldsveipum sínum tættu þeir í sundur alla vefi ungoljættar, og hún varð að þörfa undan, vælandi og skrækjandi, en á flóttanum blésun út svörtum gufum og reikjastrókum til að hýlja sig á suðuleið. Það kom hún neður í Beraland og gerði sér bæli undir gorgorót ógnarfjöllum, í þeim dimmadal sem síðarkallaðist nandungorthep eða ógnardauðadalur vegna þeirra ógna og skelfinga sem stafaði af henni. Blaðsýða 8.9 Markvíslegar fúlar ófreskjur í köngulóarmind hafðu lenst þar í djúpum gjám, síðan á valdatíð angbanda. Þar æxlaðist hún með þeim og hafið þær sér til ádu. Og jafnvel eftir að unngólíjant sjálf síðan kvarf þaðan á brott eftir sínum lenduleiðum ekkert til söðurheims, áttu afkæmiðanar þar enn bæli sitt og ófu sína ógeðslegu vefi. Af endarlokum ungolítar fara engar sögur. Þó halda sumir því fram að hún muni hafa lokið ferði sínum endur fyrir löngu, þegar hún að lokum í ítrustu svingt átt sjálfa sig upp til lagna. Þannig rættist ekki ukkur í afönnu um að silmært landir gliftust og erðu þannig að engu. Þeir varðveittust áfram en á valdi morgots og þangað erðu örðugt að sækja það. Og nú þegar hann gekk aftur laus, byrjaði hann strax að sapna saman öllum þjónum sínum sem að gætt fundið og hjælt til rústa angbanda. Þar settist hann ennað og magnaðist í djúpum kvelvingum og dýflissum. Og yfir hlýðunum knæfði hinn þrefaldi tindur þengiríma, þangorotrím, og var brátt hulinn svartum reykjarmekki. Þar markvölduðust brátt herskarar morgots, allskins skepnur og dríslar, og engum tók mjög að fjölga kynþætti orka sem hann hafi löngu áður rekt að rektað og afskremta í yðrum hérðar. Það leið því ekki löngu áður en dimmur skuggi tóka rísa yfir Bela-landi eins og vikið verður að hér og eftir. En þar sem morgott ríkti nú sem hafðingi yfir angböndum smíðaði hann sér mikla jórnkórunu og kallaði sjálfan sig konung heimsins. Til staðfistingar því grefti hann sýrmerglana í þá kórunu sína. En af snertingunni við þessa heilugu gimste Brenndað sig á höndunum, svo þær urðu æsíðar sót svartar, auk þess sem hann kendi sárt til í þeim, og af þeim svíðandi sálsauka gerðist það mjög skapstiggur og bráður. Þessa kórónu tók hann aldrei síðar af hafði sér. Tóttun varði svo þung að hann erði kúg uppgefin af að bera hana. Aldrei var vita til þess, nema einu sinni, að hann hirfi sjálfur og með lind á brott af yfiráðasvæði sínu í norðrinu, og sjaldan kom hann upp úr djúbum myrkrargrefi um heldur stjórnaði hergjum sínum þaðan frá norður hásæti. Og aðeins einu sinni er vita til að hann við brugðið vopni eigin hendi meðan ríki hans varði. Nú fór meira að bera því en áður, á fyrsta valdatíma hans í ódælum, áðurinn stolt hans var neyðurlegt, að hadrið næði yfiráðum yfir honum og nagaði stöðu kertarætur hans, sem einni kom fram í gerræðislegu valdi hans yfir þjónum sínum, sem hann fylgdi græðiki og hveskins fúlmennsku en við það varð Andi sjálfs fyrir stóðum stórum skaða. En þrátt fyrir það viðhjalt hann lengi tign sinni sem einn vala, þáka til hann tók að beita hreðjúverkum, svo að allir nema þeir allra voldugustu sukku neður í myrkur díki skelfingarinnar fyrir sjónum hans. Blasiða 90 Nú, þegar ljóst var orðið að Morgott hefði komist undan frá Valalandi og frekari eftirförværi til eininskís, húttu valar lengi í myrkrinu í domringnum. Hjá þeim sátu mæjar og vanjar og grétu. En nóldar flestir sneru eftir til týrjónsborgar og hörmuðu myrkvun sinnar fáru borgar. Uppu myrkraða skorninga ljósaskarðs, kalakýrja, sveifu þókurnar frá hennu myrkahafi og sveipuðu turna borgarinnar, svo aðeins glitti döflega í fölan silfurvitamindons í rökkrunu á ymgatörni. Þá byrtist fjanur fyrirvaralust í borginni og bóðaði alla til fundar við sig í hásalkonungsins á tindi túnuhæðar. En útleðardómnum sem laður hæði verið á var enn ekki aflitt, svo að með þessu framti hann opinbera uppreistn gegn völum. Mikill múur kom skjótt saman til að heyra hvað hann hefði fram að færa. Öll túnuhæðin og stigarnir og strætin sem lágu upp á hásvið Týrjónsborgar, úr list upp með fjölda logandi blísa sem hver og einn bar í hendis sér. Fjanor var mælisku meistari og með tungu sinni hafði hann mikið vald yfir hjörtunum ef hann nennti að beita þinni. Og þessa nótt hielt hann þá ráðu yfir Noldarþjóð sem aldrei fell í gleymsku meðallegra. Orðans voru ofsa og ílsku þrungin. Öll ráði hans logaði af reiði og stolti. Og þegar Noldar heyrðuna æystusteigr og urðu gríknir æði reysi sinni og hatri beindi án físt og fremst af morgorti en svo skaði skökkuvið að uppistafa ráðu hans var að mestu leiti kominn frá morgorti sjálfum og bigvist á ligum hans og rógi en hann var ærr af sorg vegna víksföðurs síns og hugarvíls vegna ráns silmerlanna í lokamáls síns gerði nú til til konungsdóms yfir öllum nöldum þar sem þinn ví konungur var í daginn og fór hann hæðmiðisorðum um lög og úrskurði vala Hví ættum við er, ónólda þjóð, hrópaðan, hví ættum við að halda áframar lúta hinnum aðbrýðisömu völum, sem alltaf hafa staði við við rétti vorum, en eru nú ekki einu sinni færir um að tryggja öryngi vort, nýja eigin ríki fyrir óvinninum? Og higgi líka því að þó morgott eigin nú að heita óvinur þeirra, er ekki allir af sama stopni? Nú hrópar hendin á mig, og þótt mér muni kannski ekki auðnasta kominni fram, vil ekki búa lengur í nábíli við ná frænd og römmungs minna hjart fólknustu dýrgripa. En ég vænti þess líka að ég reynist ekki sá eini huggerfi meðal þessarar hugum stóru þjóðar. Nú hafið þér allir mist konungið var. Og hverju öðru hafið þér eigi glata hér, innirlokaðir og aðþrengdir á þessum þröngar rýma mell fjalls og fjöru. Hér var einu sinni ljós sem valar vildu ekki unna miðgarði. En nú jafnar myrkrið hlutskifti allra svo við erum ekkert upp á þá komnile blasið er 91. Eigum við þá að sitja hér í sorgum, táðlausir um eilíf, sem skugga þjóð, þoku rávandi og falla vonleisist tár í vanþakklætt hafið. Held ég um vér að snúa heim aftur. Forðum er við lifnendum uppi við vökuvatnið, kvívíen, streymdu árlunar fram kliðandi undir skýlausum stjörnum, og land víðáttana breiddist út fagurt og frítt í allar áttir. Og þar var frjáls þjóð á ferli. Ein býður landiði ás þar sem er í fávisku vori yfirgáðum það. Komum okkur þákað. Látum heglana húka hér eftir. Lengi hérst hann fram ræðu sinni og hamraði stöðugt á því og hvatti nolda til að fylgja sér. Þeir myndu vafalaust með afburða hæfni sinni geta rögt sér til rúms hvar sem væri, áunni sér frelsi og lagt undir sig víðáttum ykkur lönd í östurvegi áður en það væri of sent. Og þannig hjálta hann áfram að útbreiða þær lígar melkors að varlar hefðu blegt nólda og hefðu þá í haldi til að rýma til fyrir mönnunum svo að þeir gætu lagt allan miðkjörð undi sig. Margir áherendana heyrðu þá í fyrsta skipti af eftirkomendunum. Og þá skal allt verða gott sem endar vel, rópaðan, og skiptir engum máli þótt leiðin verði löng og ströng. Yfirgefum nú á nöðina. Og yfirgefum einnig þægindil, yfirgefum hinna veikluðu. Yfirgefum þjálfsjóðiðvora, því að langtum meiri þjálfsjóðið munum verið eignast. Ferðumst léttbúnir en taki meðiður sverðin, því að við er munum sækja langtum lengra en ormar og halda sókn okkar lengur út en túlkas. Við er munum aldrei láta linna, mér gefa upp leitvora og eftirför. Fram, fram á hæla Morgots allt til enda jarðar. Stríð endalaust skal fá, en við er varðveita ódeyjanda hatur. Og þegar við erum sigrifagnað og fengið aftur silmerglana í hendur, þá munum við er, og við einir, ráða yfir hinu ómengaða ljósi og verða höfðingar mesta blómatíma og fegurðar ördu. Engin annar kynstofn getur staðið við vegi fyrir hos. Og að svo búnu strengdi fjanur ræðilegt heit. Sjö sínir hans stiltu sér upp við hlýð hans. unnið verð dýran eið. Og rauð sem blóð skinu sverðeyra og sliðr um dregin í ljóma blissanna. Er sóru í nafni sjálfs Illúvatars alfaður, þann eigi sem enginn máttu rjúva né óhríðnast, og kölluðu yfir sig eilíkt myrkur ef þeir heldu ekki eigin. Og þeir nemndu nafna manvæs til vitnis og vörðu og hins heilaga hágnævufjalls, heit strengdu þess að elta ólinnandi með hemd og hatri til enda veraldar, hvern þann djöful, álfr eða óbornamenn eða hverja skepnu, stóra eða smáa, góða eða ítla, sem uppkæmi með tímanum og til enda loka allra daga, sem leiði sér að hrifsa til sín og halda einhverjum silmerglana frá þeim. Blasiða 92 Undir þann svartaga tóku allir sjö síðir hans, Maðurus og maklor og selegormur, kúrfinnur og karanþýr, amróði og amrási, prinsar af nóldur. En mörgum nýtti þó við, og skulfu að heyra þau ræðilegu orð sem þar höfði fallið. Því að þegar eiður er bundin hvílíkum örlaga svartugum, hvort sem hann er góður eða illur, má aldrei að eilifu rjúfan, heldur mun hann vofa yfir eiðhafa og eið brjóti til endanloka heimsins. Því mæltu fíngólfur og turgón hans sonur gegn fjarnúri og þessu fljótræði arðs, og kom til reyðilegra orðanýpinga sem upphófust í harðardeilu svo að minnstu munaði enn einu sinni að reyðin bringdi svelseggarnar. En Finnfinnur, yngsti bróðir Fjanors, talaði af mildi, sem hans var vani, reyndi að kasta klæðum á vopnin og róa nólda. Hann kvattið á til að fara sér að engu óslega, tóka við og aðtuga vel sinn gang, áður en nokkuð var framkvæmt sem ekki vil aftur tekið. Orðráður var sá eini sóna Finnfinns sem stuttir þessa mylunas. Finnráður fylgdi eins og alltaf turgunni vinni sínum og vildi því ekki fara, en Galadriel sístir hans, eina konar sem þann dag stóð upp í hávaksin og hugrökk í hópi hinn að mörgu prins af Nolda sem hér deildu, var ákuf að fara. Enga svartaga vildi hún vinna, en orð Fjanors um landgæfi miðgars kveiktu upp löngum til að sjá hinn viðfæmmu ónumdu lönd í þeirri von að þar gæti hún stopna sitt eigið ríki sem hún fengi að ráða. Sama síndi svo Galatriel var Fingon sonur Fingols, sem einnig var mjög snortinn af orðum Fjanors, enda þótt honum væri ekki vel viðan, og með Fingoni stóðu eins og einn endranær, ángráður og agnór, sínir Finnfins. En þeir heldu friðin og töluðu ekki gegn þærum sínum, þóttir væriðu ekki á sama máli. Þar koma lokum eftir langar og heitarumræður að Fjanor af því betur því að honum tekist með orðum sínum að kveikja upp í meiru hluta nólda sem þar voru saman komnir. Löngun eftir nýjungum og ókunnum löndum. Og þá gerði mikil hrópað fyrrfinni þegar hann talaði fyrir varúð og frestun til að skoða málin betur. Nei, komum okkur heldur strax af stað, var hrópað. Og þar með fóru fjarnor og sýðir hans tafa laust að undirbúa brottförinna. Litla fórsjá höfðir fyrir öllum þeim sem dyrðust umhugsunar lust að leggja út á hinn myrkvað af ég. Allt gerðu þeir í offlíti og æðubunugangi. Því að Fjanor knúði á og rak stöðust á eftir þeim af óttavíð að hjörtu þeirra næðu að kóluna. Orðans missa marks og önnur ráð vinna á. Því að þrátt fyrir öllans yfirleittislegu orð, vissan að Valar hefðu geta beitt öflugum áhrifum gegnunum. En frá Valabygð geti einskis álits mjög áhr og manveð hafði sig ekkert í frammi. Hann vildi hvorki banna nýja hindra ákvörðun fjanórs, en var sár móðgæður yfir því að hann hefði sakað vala um annaðlega en eða ytland tilgang kakvart eldum, hvað þá að þeir hjældu nokkrum þeirra fungnum á Amarslandi gegn vilja þeirra. Blasiða 93 Því fylgdust valar aðeins afskistalausir með og byðu eftir framvindu mála. Ef þér ertu erfitt með að trúa því að Fjanur gæti lengi haldið allri þjóð Nolda á sínu bandi. Svo reyndist líka vera. Því að þegar Fjanur hóf að taka safna liði og kveðja Nolda saman til brottfarar hófst strax misklíð með þeim. Þó er enda þótt honum hefði tekist með stóriðum áskorunum að fá samkomuna á Túnuhöyga sitt band um að hverfa á braut var fjarri því að allir vildu taka Fjanur sem konung eins og hann hafði krafist. Þeim var Finngolfur kærari og siður hans og hans skildulið. Meiri luti íbúa týri hans ekki til að hafna honum sem konungi, svo framalega sem man vildi fara í för með þeim, og þannig atvikaðist það að það urðu tveir aðskildir hópar nólda sem lögðu af stað í hérna þungbæru ferð. Fjanor og fylgendur hans voru í farar en á eftir kom stærri flokkur fynngolfs, sem tjelt af stað gegn hans ráði, og ríði þar miklu um að fynngon sonur hans hvarti hann m og þá aftur vildi hann ekki af tilkvæmni yfirgefa þjóðsína, sem var svo ágöft til brottfarar og ofurseljana undir fljóðferðnislegar ákvarðanir fjanurðs. En líka kom það til að nú gata hann ekki glemt eða gengið á bak örlagaríkum orðum sínum frammi fyrir hásæti mannves um hlýðniskyldu með eldri bróður sín. Í för með þinn gólfi var ég ber finn finnur af sömu ástæðum, en þó tregastur allra að hverfa á brott. En af öllum nóldum í Valalandi sem nú voru orðnir fjölmenn þjóð, var aðeins ein tíund sem harðneitaði að fara á braud. Sumir vegna kærleika á völum og ekki síst á ála, aðrir vegna þess að þeir máttu ekki aftýr missa og allar að þeirra mörgur hluta og þæginda sem er hafði þar skapað sér. En enginn af neinum óta við hættur á leiðinni. En rétti því að lúðrar voru blásni til brottfarar, og Fjanórs deg út um hlýr týrjánsborgar kom það loksins aðvývandi sendibóði frá manveg með svoláttandi bóðskap. Ég veir einn dregið ráðaður frá fyrru Fjanórs, farið eigi á braut, því nú upp við þér og á leiðinni munið þér lenda í margvíslegum ógöngum og harmi sem er getið eigi sér fyrir. Ekkert liðsini muni valarveitaður í þessum fyrirlætlunum, en við munum í engu hindra fyrir þar því getið þér ætti trist. Að eins og þeir komu þingat að frjálsum vilja, geti þeir einnig frjálsýr farið brott hérðan. En þú, Fjanor Finnvason, gjörir sjálfan þig útlægan með ofstopafötum heitstrengingum þínum. Þú átt greinilega eftir þá beskur raun að aflæra leigar melgors og losa þig úr fjöðrum þeirra. Þú segir að melgors sé vali eins og við er. Blasiða 94. En þá eru heitstrengingar þínar líka dreinskis. Því að enga af völum getur þú nokkuð tíma yfirbugað. Horki nú nýr nokkru sinni, innan sala jásins, veraldarinnar, nýr undir ráðslagi ers hins eina, sem þú nefndir og gerir þig þreifaldan maka öfluri en þú áður vast. En Fjanor hló bara að þessu og skerti skollaeirum með öllum aðverunum. Hann ansaði genisunni sendibóðanum beint í fyrstu, heldur veg sér með afgæðingi til nólda þjóðarinnar og ávarpaði hana. Jæja, sagði hann háðslega, hvort skildi nú voru rösta þjóð senda mig? Sjálfan erfingja konungsvorsi útlegð með sonum mínum, en snúa sjálf við aftur til ánudar. En þeim sem ég er vil að fylgja, segi ég, þeir vara ekkur við þeim hörmungum sem muni býða eðar. En það er einmitt á Amannslandi sem við höfum kynst harminum. Einmitt þar höfum við mátt hrapa úr sælulífi til hörmunga. Nú vinum við reyna að snúa því við, því að jafnveld gegnum harmanna kvein munum við finna gleðina, eða að mistakosti frelsið. Því næst snýra hann sér að sendibóðanum og hrópaði þrjumandi röstu. Segðu mann veð súlímó há konungi yfir ördu. Það enda þótt fjanur geti ekki yfirbugaða morgótt. Þá dregur hann það að minstakosti ekki endalaust er langin leggja til atlegu við og setja aðgerðalaus í sorgum. Og vel má líka vera að er sáinn eini alfaldir að við gefið mér þann eld sem mun heitar brenna en þú getur vitað. Svo mikinn grikk skal ég að gera vala, Að jafnil hinnir voldugu í dómhringnum munu undrast, er þeir fregnaða. Já, og ég spáið því að þeirra lyktum munu allir sameinast að baki mér. Verið sælir Á þeirri stund hófst rödd Fjanors upp, svo há og voldug, að jafnil sendi bóði vala löytinni kurteislega, eins og hann fengið fullægjandi svör og sneri burt. Þannig náði Fjanor líka endanlega yfir höndinni yfir nóldum, og förinn var hafinn. Þess vegna hældu þér áfram för sinni. Fremstu fór fjanur og hans skildulið. Þeir hröðuðu sér hinnir ágöfustu út af ströndum álfabygar, eldamars, og aldrei horfðu verum öxl til týrjónsborgar á hinn grænu túnu hæð. Hægar og með minni látum fylgdi megin fylking finngólfs á eftir þeim. Þar fór fremstur í flokki finnkon en lestina ráku finnfinnur og finn ráður og var þara finna marga hinna guðvögustu og vitraustu með að nólda. Var þeim tíðlitið um öxl til sínar faguru borgar, sem voru að yfirgefa fyrir fullt og allt. Unns lampi myndónsvita í yngvaturni hvarf út í nóttinni. Framar hinnum útlugunum varðveittu þeir með sér minningarnar um þann blóma tíma sem þeir höfðu glatað. Og sömur þeirra tóku með sér ymsa muni sem þeir þetta er gert sér og voru þeim kærir. Þeir eru Og þung byrði á leiðinni. Blasiða 95 Nú leiddi Fjanur Nólda norður á bóginn, en svo ætlunans væri að veita morgott eftirför, eftir þeirri leið sem hann hafi farið. En auk þess kom það til að túnuhæð undir háknæfutindi stóð svo nálegt mitti skörð ördu, jarðarinnar, og þar var úttafið á milliálfanna ómælanlega vítt. En bylið minkaði óðum eftir því sem norðar dró og gerði leiðina stittri yfir hafið því þar kom norður og armannsauðnir að ströndum miðgarðs. En þegar nú hug Fjanors svalaði svoðan byrjaði að geta tekið ráðum og rökum fór hann að gera sér ljóst en því miður um seinan að öll þessi mikla fylking myndi aldrei komast alltaf á vegalengd sem til þurrti norður af heljarsundi. Hvað þá að komast yfir hafið nema á skipum? En það er og alltaf að smíða svo stóran flóta. Nefbel þótt með að Nólda fyrirfindust einhverjir sem kynnu tilskipasmíða. Hann ákvað því að snúa sér til telera, sem ætid hafðu verið sérstakir vinir Nólda, og fá þá til leðsvísig með hvítan flóta sinn. Með því þóttist hann líka sjá sér leik á borði að vikka stuðning uppleistarinnar, ef telera bættust í hópin. Og þá gengi hann á blóma Valalands. En hernaðara prans sjálfs í styrjöldinni gegn Morgóti myndi aukast. Hann hraðaði sér því til Svanahafnar. Alkvaðlóndi og ávarpaði telir hana með sömu kvatningum og hann hafði áðurtalað yfir meðberðarbræðrum sínum í Týrjóðsborg. En orðans auðu engin áhrif á telira. Þeir brugðust aðeins við hryggir og leiðir yfir því að frændur þeirra og langvarandi vinir væru að hverfa á brugt. En í stað þess að leggja Vildu þeir aðeins letja þá fararinnar. Þeir voru ófáanlegir til að leggja þeim til nokkur skip, nýja hjálpa þeim að smíða þau gegn vilja vala. Sjálfur sóttust þeir ekki eftir að búa annar staðar en á strönd eldamars, og engan annan höfðingja vildu þeir hafa enn Ölfi, prins af Svanahöfn. Hann hafi aldrei leð morgótti minnsta eira, nýja bóðið hann velkomin til býða sinna. og hann treysti því að ilmir og aðrir hinnir miklu meðar vala Myndu finna úrræði til að bæta úr þeim skaða sem morgott hafði valdit. Þannig myndi koma dagur eftir þessa nótt. Þá fauk í Fjarnor reiðinar ógn. Því hann óttastist mjög allan drátt. Og hann málti reiðilega við Ölvi. Þið agnateið þá vináttunni í nauðum okkar, sagan. Samt gátuðu þið með glöðu gefi þegi hjálp okkar, því að þið kommist á endanum til þessarast landar, flækingis snúpbunar ykkar. Og voru sem næst tók Þið myndu búa enn í reysum á ströndinni að við nóldar hefðum ekki grafið út höfnina og unnið baki í brotnum að ég hlaða múra ykkar. En Ölfur svaraði, við breyðum stengri vin áttu. Placía 96 En vinur er sá er til vams, segir, og það viljum við að sé hlutverk okkar, að reyna að vinna bug á vannvisku vinar. Og annar hljóð var líka í stróknum þegar þið nóldar byðuð okkur velkomna og hjálpuðuð okkur. Í landi Amans skildum við ættið tveljast saman, eins og bestu bræður í húsum okkar kleið við hlýð. En það við ykkur hennum hvítu skipum okkar, þá fengum við þau ekki frá nóldum, heldum frá höfðingum hafsins. Hvítat unnum við með eigin höndum og hvít seglin óvu eiginkonur okkar á dætur með fingrónum. Þið munum við hvorki gefa ykkur þau nýja selvja í skiftum vináttu eða bandalags. Því ég vil segja þér, Fjanur Finnasson, A fyrir okkur eru skipin jafn verðmætt og hinir er dýrustu fyrir nólda. Þau eru dýrmæðustu sköpunarverk huga okkar á handa, hverra líki við fáum kannski aldrei aftur smíðað. Við svo búið yfirgaf fjanúran, en grúfðu sig í myrkum hugsunum utan múra Svanahafnar, þar til allt hans lið að þið drefið að honum. Og þegar hann taldi styrk sinn nægan, reðst óvænt með öllu liði sínu inn í Svanahöpn og byrjaði að manna skipin þar sem þau lágu fyrir akkurum og huðist taka þau með valdi. En telarar veittu snarpa mótspyrdnu og vörpudu mörgum náldum útspyrðis í sjóinn. Þá voru sverð, hátt, reytt og bitur bardagi varð á skipsfjölum og um lampalýstar bryggjur og hafnarkarða. Og jafnvel á hennum mikla hliðboga yfir minni hafnarinnar. Þriðsvargur menn fjanórs hraktir undan og margir vegnir að báða bóa. En á eftir framsveit ta kom þar að Finnkon, sem var fremstur í fylkingu Finngólfs, og var þeim það fyrir að slást í orustuna, eða sáu svo marga frændur sína fallna, og lögðu til atlugu á þess að fá nokkrar útskýringar á tildrögum deilunar. Sumir hérdu ég að bel að telerar hefðu að þeirra bragði reynda hindra för nólda að undila í vala. Þannig voru telerar loksins yfirbugaðir, og fjöldi þeirra sjómala sem byggu í Svanahögn miskun og niður. Því að nóldar voru orðnir mjög ofsafengnir í örvætningu sinni. Telerar voru ekki eins öplugir, nið, niða vel útbúlir til pærdaga. Helstu vopn þeirra voru grannir bógar. Svo hirtu nóldar öll hinn hvítu skip þeirra, settust sjálfirundur árar eftir því sem þeir best gáttu og rýru nóldur með fram ströndinni. Ölvir kalladi þá á ossa verndara sinn og ljensmann Ilmis sjávarkónungs sér til hjálpar. En hann kom ekki því að valar bönnuðu að nokkuð veri aðgert til að hindra brott fyrr nólda með valdi. En úinenn, kona ossa, grétt beskum tárum yfir sjómanum telera. Og hafið reis í reiði gegn vegundum þeirra, svo að mörg skipin fórist og allir sem innan innanborðs voru. Af frændvígónum í Svanahöfn er ítalegar sagt í nóldalandi, nóldafjalli, kviðunni sem maklór hinn mikli kvæðamestari söng, áðurinnan kvar En hann var sá sonur fjarnols sem sárast yfraði eisins. Blaðsíða 97 Þrátt fyrir hamfærir sjávar komst meiri hluti þess að af, og þegar stormurinn var afstæðin, heldur þeir áframförsinn í norðurum ströndinni, sumir á skipum, aðrir á landi. En leiðin var löng og seinfærin, og hún fór sí versnandi eftir því sem verð heldur lengra. Er þeir hafðu frammað óra leiðir í ómældri nóttinni, komiði loks að ystu ströndum hins verndaða ríkis, að mörkum hinn að tómu aramannsauðna, fjöllotum og köldum. Þá byrtist þeim dimm vera, standandi upp að háum kletti, sem knæfiði yfir ströndinni. Sumir segja að það hafði verið mandós döðra vörður, sjálfur sendi bóði mannveðs. Og þeir heyrðu þrumandi röstans, glimja við, hátignalega og ógnandi sem bauðum öllum að nema staðar og hlýða. Allir stænandust og stóðu kyrrir og allfrá fremri enda fylkingarnolda til hins aftari, heyrðist röddin skýllega kalla yfir þá bölvunina og segja fyrir þann spádóm sem síðar var frægur sem spádómur noldurðsins eða skapadómur nolda. Mart var þar kveðið myrkum orðum sem noldar fengu ekki skýlið fyrir en jafn að aða varð að áhrins orðum og hörmungarnar komu yfir þá. En allir heyrðuður greinilega börfunina sem áðá var lögð og enn var þeim gefin kostur á að verða um kýrt og ganga fyrir dóm til fyrirkepningar vala. Ómælt tár munu þérfella, en valar munu hérðani frá aflæsa valalandi fyrirriður og lokiður úti, svo að ekki einu sinni bergmálið af harmakveinum íðar mun heyrast yfir fjöllin. Reyði vala mun kvíla yfir allri ættfjanurs, allt frá Ístavestri til eins fjarlagasta austurs, og þjaka alla sem honum fylgja. Svartagar verða munu knýja þá áfram, en jafnframt verða þeim svigræði, og til eilífðar sviftaða á emmi teimgerðsefnum sem þeirra var svarið að ná. Allt sem þeir þýkast byrja vel mun snúast til verri vegar. Í stöðugum svigum frenda við frendur og í sífæltum ótta við launræð mun sér verða hinnir allslausu um eilíf. Þeir hafið úttelt blóði frendæðar með ránglæti og flekka land amans. Fyrir það blóð skal yðurblæða, og utan amanslands munið þér dvelja í dauðans skugga. Því að þótt er hinn eini hafi gefið yður ódavinslíf í jáinu, svo að engil sjúkdómar eða elli megi hrjáður hafið þér lært að vega bræður yðar, og vegnir skulu þér sjálfur verða. Með vopnum og með kvölum og sorg, og vegalausir andariðar munið þá snúa aftur til mandóssar. Þar munið þér lengi liggja og þrá nýja líkami, en ekki vera sýnd negin miskun, þótt allir þeir sem þér hafið vegin byði yður væðar. Blasiða 98 Hínir eðar sem lifa af munu endast lengi á miðgarði, og því ekki koma til mandóssar, en þeir skulu verða leiðir á heiminum, þólan sem þunga byrði, visna og verða sem skuggir eftirsjár með hlið hins unga kynþáttar sem á eftir Valar hafa lokið málið sínu. Þá mistum argir móðin, en hérta fjánors fórhertist aðins, og hann sagði, svartagahöfum við unnið, og hann ekki léttan. Við hann munum við erð standa. Bíst stafar hos ógnaf margvistlegum íldeilum, og þar á ofan koma svíkin, en eitt verður aldreið um hos sagt, að við erþjáumst af ragmennsku, að við séum gungur sem gemist upp þótt eitthvað á móti blási. Því segi ég, að við skulum hýglaust halda áfram för okkar, og því mæli ég svo um af dáðir þær sem við erum um dríja skulum verða óendaleg uppsprætt ljóða og laga til hinstu daga ördu. En á þeirri stundu hvarf Finnfinnur úr liði. Hann yfirgaf gönguna og sneri við fullur harms og besku í garð þjanors og hans fólks. Það sem olli sinnaskiftum hans var vinóttan við, við örlvi í Svanahöfn vonum fyldu margir manna hans og snýru aftur sömuleiði til baka og er höfðu komið þungum hryðarsporum þar til er aftur í fjartsta geisla myndrönslampans á túnu sem enn logaði allar nætur þannig komu þeir aftur til valalands og hlutu fyrirgefningu vala og finn var settur yfir leivar nolda í hinu blessaða ríki en sínir hans voru ekki með honum því að þeir vildu ekki breygðast sonum finngófs og allt fólk fíngolfs hélt förinni áfram, þótt undir nauðung frendasinnaværi og ráðuríki fjarnáls. Þeir óttuðu slíka vala þar sem þeir voru heldur ekki allir sæal sa saklustir af frendvígunum í Svanahögn. Auk þess voru þeir fíngon og turkon djarfir og stríðir í lund og frábittnir því að gefast upp á hverju því verki sem er höfðu tekið sig fyrir hendur. Þeir vildu þá drífa það áfram, allt til bitur að endarloka, ef þau skildu verða bitur svo að megin fylkingin helt áfram fjölsinni og það leið ekki löngu áður en hinnar ypskeptu spár voru að koma fram. Nóldar komist loksins langt á nýsta hjara hördu. Þeir leitu augum hvassar vígtenur íssins sem flöyt á hafinu og skildu að þeir nálguðust heljarsund. Þar nýrst tegðist Amanasland lengst austur á bóginn, en á móti gengur nýrstu annes endurs þar að segja miðgarðs svo langt til verstust á móti að þar skildi aðeins frumt sund á milli heimsarvanna. En um það rann stríður freyrastraumur frá Ístahafi og kom þar saman með hlirri vóður Belahafs, hins mikla vesturhafs, og lá yfirvíðóttunum mikil þoka og dauðan skuldamóða. En sundið var fullt af hafís, ímist stórum, rekandi hafísflákum eða svarrandi uppskrúðum íshrúum sem stóðu botnfastar. Þannig var heljar sund og yfir það hafðu engir dyrsta leita farar nema valar og ófreskjan ungóli jænt. Blasiða 99 Því varð þjá nór nú að staldra við og nóldar að ræða það sínumill í hvað nú varði til dráða og hvaða leiðir eftir að velja. Um leið fór við finna fyrir kuldanum og óttast þær þrálátu þókumóður sem ekkert stjörnublik galt líst í gegnum. Margir byrjuðu að yðrastess að það var farið í þessa för og tóku að malda í móinn og kom upp kurr. Engum meðal þeirra sem voru í ferð með þinn og þeir formældu Fjanori og koltuðu hann orsök allra ógefu elda. Fjanor fylltist náið með öllu þessu uppgjafar mögli og átti ráð með sonum sínum. Þeir gerðu sér ljóst að aðeins varum tvær leiðir að velja til að komast frá Araman auðnum til Endors, á Ís yfir sundið eða á skipum. Þeim síndist nú að heljarsund væri ófært yfirferðar. En á hinnbóginn hefður ekki nægan skipakost fyrir alla sem stafaða því að mörg þeirra hefður falist í ítliðurum á langri leið, svo nú var ekki eftirnægur floti til að flytja alla. Samt vildi enginn býða þar eftir á ströndinni, meðan aðrir væru ferjaðir fyrst yfir. Tortrygni og óttavís fík var þegar farið að gæta meðan nólda, og því lætti þeirri hugmynd að Fjanúri og Sónumans að hrifsa öll skipin á sitt vald og sigla sjálfir að óvörum og braut, en skilja hína eftir Þetta var þeim mögulegt því að einmitt þeir höfðu tekið skipin á sitt vald eftir orðustur að við svanahöfn, svo þau voru einungis mönnu þeim sem hafðu barist þar og nákomlastir voru fjanúri. Og einmitt þá kom eins og kalladur ein besti út norðan býr. Þá greip fjanúr tækifærið og laumaðist um borði skipin með öllum þeim sem voru honum trúastir og syldi af stað, en skildi fín golf og alltanslið eftir á armannaöðnum. Og þar sem stutt var orðið þar á milli landa og stýrt í östur og lokku til söðurs, komust þeir yfir hafið án skakkafalla. Og þar stegur náldar fyrstir allra afturfæti fæti á strandum viðgarðs. Fjanur og lið hans kom þar landi við minni fjarðar sem kallaðist drengist og skarst inn á milli móðurlanda, hýðila og rökkurlanda, dór lómin. Þegar allir fólu stignir á land, tók til máls mæðurós, elsti sólur Fjanurs. En hann hafði verið bestu vinur finnkons áður en morgott spilti á millið þeirra með rói. Og Mæðros talaði til Fjanors föður síns og mælti Jæja, hvaða skip og ræðara viltu nútillegja að snúi aftur? Og hverja ættu þau fyrsta flýti að hengjað yfir? Mætti það vera að hinn hugtjari vinnur minn? Þá hlóf Fjanor undir álugum þess skapatóms sem hverðin hafði verið upp yfir honum og hann rópaði engan og engan. Þeir til lenggan skaða að þeim sem eftirurðu. Þeir voru aðeins til krafal á leiðinni. Meigi þeir sem þar kófu mér börlbænir og börlva mér enn, halda áfram að hrína sína leið til baka inn í fangabúr Vala. Látum skipin heldur brenna. Þá vék Maðross eitt son hans af síðis, en Færanur lét leggja eld í öll hinn kvítu fley tilra. Blásið af Á þeim staf sem kallaður var Loskar við minni drengist fjærðar, lugu fegurstu skipin sem nokkru sinni hafa siltum höfin ferði sínum í miklu báli, björtu og ógnveikendi. Og feingólfur og fórkans sáu eldin í fjarska handan sundsins, bera rauðan undir skíin, og þeir skildu að þeir höfðu verið sviknir. Þetta voru fyrstu afleiðingar frændvígana og skapadóms nálda. Þegar finnkonfur sá að Fjanur hafi skiliðan og liðans eftir til að farast bjargarlaust á auðnum Aramans eða eðla snúa eftur við í smán og niðurlægingu til Valalands, fyrstist hann biskju. Samt var hann ákveðnari nokkur sinni fyrr að halda áfram förinni og komast með einhverjum hætti til meggars til að finna Fjanur aftur í fjöru. Hann og allt hans líð reikuðu enn lengi um auðnirnar í mestu eimt og bólæði, en hútir þeirra og þól ógs með hverri þraut því Arnoldar voru vissulega kröftug þjóð sem tilheyrdu hinum eldri ótávunns börnum Ers hins eina alfaður nú voru þeir líka nýkomnir frá hinu blessaðra ríki og ekki haldnir neinum leiða af jörðinni eins og síðar varð ungur brann eldurinn í hjörtum þeirra og undir forystu Fingolfs og sonana hans og þeirra Finnráðs og Galadríelar Finnfins barnana áreiðu þeir í ofteilsku sinni að framma út á gatfræðinar nýstju heljarslóðir og þar sem þeir áttu ekkum Urðu þeir að feta sig út á svarrandi hafísfláka heljarsunds, undir tannkvassan hrylling hára borgarísjæka. Það afreikunolda var lengi í minnum haft, og þóttu fáar heitutáðir síðar jafnast á við þinn örvendingar fulla leiðangur þeirra yfir sundið, jafnt að áræði og eimdum. Þar fórst helen eigin kuna turkons og margir aðrir, svo að þinnast gerði flokkur finngóls er þeir loksins stigu fæti á ytri löndum. Og lítinn kærleik báruð þér til Fjanors og svona hans, þeir sem komu er á eftir honum, og þeyttu lúðra sína á miðgarði, um þær mundir sem máninn reis í fyrsta skipti upp á heiminn kvalvið. Blaðsíða hundrað